أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد Zahvaljujemo uzvišenom Allahu džaldešanhu. Donosimo salavat i selam na posljednjeg poslanika Muhammeda sallahu alihi wasallam. Naš gospodar je objavio u svojoj časnoj knjizi o vjernici. Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošu i ne umirite drugačije osim kao pravi muslimani. Kaže autor deveto poglavlje vjerovanje u Muhammedovo sallallahu alihi wasallam poslanstvo. El imanu birisaleti Muhammedin sallallahu alihi wasallam. Musliman vjeruje da je vjerovjesnik كوي ني يزناو ني تشيتاتي ني الله <سؤال> جل <سؤال> له شان هو قرانه كاجي الذين <سؤال> يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم اسرهم والاغلال الاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونسروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون oni ma koji će slijediti poslanika vjerovjesnika koji neće znati niti da čita niti da piše koji oni kod sebe u tevratu i inđilu zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća, koje su oni imali osloboditi, zato će oni koji u njega budu vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali, i svjetlo po njemu poslano slijedili, postići ono što budu željeli. Bilo je pokušaja u prošlosti, ali i u sadašnjosti, da se riječ u mi, koji ne zna čitati ni pisati, protumači kao ne jevrej, ne kršćanin, sljedbenik čiste i nepatvorene objave nasuprot iskrivljenim objavama. Jer prema ovom tumačenju poslanik, najodabraniji poslanik, nezamislivo je da najodabraniji poslanik i najčastnije Božije biće ne zna čitati ni pisati. Također, Nepojmljivo je, nezamislivo, pa čak i smiješno povim po ili povom po tumačenju, da Kureši je, optuže poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, za sastavljanje Kur'ana, a on ne zna ni čitati ni pisati. Nasuprot ovom iznimnom mišljenju je jednoglasan stav konsenzus arapskih jezikoslovaca i komentatora Kur'ana za riječ um mi znači onaj koji ne zna čitati ni pisati. Onaj koji ne zna ni čitati ni pisati. Pa tako Ibn Manzur autor jednog od najpoznatijih i najobimnijih arapskih riječnika, Lisanul Arab, kaže el-Ummi je prisvojni pridjev izveden od imenice Um, el-Umm, majka i označava analfabetu, osobu koja ne zna ni čitati ni pisati i koja se u pogledu pismenosti ne razlikuje od novorođenog djeteta, kao od majke rođen. Drugi, Alim, Zuhri kaže za onoga koji ne zna čitati i pisati kaže se el ummi jer se njegovo stanje ne razlikuje od stanja novorođenčeta Imam taberi šejh mufesira kako ga nazivaju kaže el ummiyun nožina od el ummi su oni koji ne znaju čitati i pisati na ovo značenje upućuju riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam inna ummatun ummiyah la naktubu wala nahsub mi smo ummet ummiya ne znamo čitati niti računati. Jednoglasno je mišljenje arapski jezikoslovaca i komentatora Kur'ana da ova riječ el-ummi znači onaj koji ne zna čitati i pisati. Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib iz Hashemiskog ogranka arapskog plemena Kureš, direktni potomak Allahovog prijatelja Ibrahima, alejhi selam, preko njegova sina Ismaila. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alayhi sellem je direktni potomak Allahovog prijatelja Ibrahima alayhi salam preko njegovog sina Ismaila Islamski povjesničari su saglasni da je da poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa sellem vodi porijeklo od Ismaila Ibrahimovog sina aleihima es salam kao što su saglasni oko redoslijeda i imena svih poslanikovih predaka do 21. predka Adnana. Broj imena predaka između Adnana i Smajla nije poznat. Kao što kaže šejh Safijur Rahman El Mubarek Furi u svojoj siri. Dakle, poslanika, salallahu aleyhi wa sallam, za Ibrahim aleyhi wa sallam veže dvostruka veza. Dvostruko je vezan za Ibrahim aleyhi wa sallama. Rodbinskom vezom, biološkim porijeklom i čistom monoteističkom vjerom. Allahova je mudrost tela. Da utemeljitelj tevhida, otac tevhida, Ibrahim alejhi selam i pečat monoteističke vjere Muhammed sallallahu alejhi ve pripadaju istom rodu. Poslanikov sallallahu alejhi ve sellem Rodoslovni lánac do njegovog predka Adnana izgleda ovako. Muhammed, sin Abdullahov, sin Abdulmut Talibov, sin Hašimov, sin Abdimenafov, sin Kusajov, sin Kilavov sin Murretov, sin Kavov, sin Lueyov, sin Galibov, sin Fihrov, sin Malikov, sin Nadrov, sin Kinanin, sin Huseymin, sin Mudrikov, sin Iliasov, Sin Mudarov, Sin Nizarov i Sin Adnanov. To je poslanikov sallallahu alaihi wa sallam rodoslovni lanac do 21. pretka Adnana. Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib iz Hashemi iz iz kog ogranka arapskog plemena Qurajš direktni potomak Allahovog prijatelja Ibrahima preko njegovog sina Ismaila bio Allahov rob i poslanih i pored nesumnjivih počasti i ugleda njegovog časnog porijekla ljudskih i moralnih vrlina nemjerljivih zasluga poslanik sallallahu alayhi wa sellem je ipak samo čovjek i Allahu vrob I on lično nikome nije dopuštao da mu na bilo koji način pripiše bilo koje božansko svojstvo, nadprirodno, nadljudsko. U tom smislu poslanih sallallahu alejhi ve kaže La tu trunikema attratin ne Sara i sebne Merjem, in nema rasuluhu, fakulu Abdullahi vor rasulu. Ne mojteme veičti. Neojjte me uzdizati. Kao što su kršani uzdigli i saa si Ja sam samo Allahov rob i poslanik, zato kažite, Allahu rubb i poslanik. Kada mu je neki čovjek rekao: Ma sha Allah wa šita. Ono što Allah hoće i što ti hoćeš. Poslanik sallallahu alayhi wa sallam ga je stoko ukorio rekavši: Ege'altani lillahi niddan. Zar si me izjednačio s Allahom? Kul mašallah وحده reci ono što Allah hoće i niko drugi Biva ono što Allah hoće I niko se sa Allahom dželle šanu u tome ne može porediti niti se ikome smije dati to svojstvo Sličnu poruku poslanik sallallahu alayhi ve sellem je uputio i svojoj kćeri Fatimi, radi Allahu anha, kada je rekao o kćeri moja, traži od mene šta god želiš, ali ja ti kod Allaha ništa ne mogu koristiti. Ja te od Allaha, želešanu, ne mogu zaštiti. Poslanik, sallallahu alihi wasallam, u tom smislu nikome nije mogao koristiti pani svojoj vlastitoj čeri, koju je volio više nego bilo koga drugog. On je pored svih tih počasti i ugleda i častnog porijekla samo Allahov rob i čovjek. Koga je on, bez obzira na rasu i porijeklo, poslao svim ljudima potvrdu univerzalnosti posla njihove sallallahu alaihi wa sellem misije nalazimo u riječima Allaha dželle şanehu e'udzu billahi mineş şeytanir recim kul eyyuhen nasu inni rasulullahi ilejkum jami'an allazi lehu mulku semawati vel ard La ilaha illa huwa yuhi wa yumit Fa aminu billahi wa rasulihin nebijil umiji Alladi ju'minu billahi wa kelimatihi Wa la'allakum tehtedun Reci O ljudi ja sam svima vama Allahu poslanik Njegova vlast je i na nebesima i na zemlji Nema drugog Boga osim njega On život i smrt daje I zato vjerujte u Allaha i poslanika njegova, vjerovjesnika, koji ne zna da čita i piše, koji vjeruje u Allaha i riječi njegove. Njega slijedite, da biste na pravom putu bili. Kao i riječi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, Walladhi nefsu Muhammedin bijedihi, la jesma'u bi ahadun min hadih l'ummeti jehudijun vala nasranijun, Tuma yamutu wala walam yu'min bil ladzi bihi illa kana nar Tako mi onoga u čio je ruci Muhammedova duša neće za mene čuti ni jedan pripadnik ovoga ummeta bio on kristijanin ili židov a zatim umrijeti prijedno što povjeruje u mene ili pri nego što povjeruje u ono sa čime sam poslan, a da ne će biti ostanavnika vatre. U drugom hadisu poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže: "Uatiitu khamsan lam yu'tahu anna ahad qabli." Datumi je pet stvari koje nisu date ni jednom poslaniku prije mene. Kane kullu nabiyyin yub'athu ila qaumihi khassatan و بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافِر سيفي посланици су послани samo svojem narodu Oni su bili poslanici samo narodu kojem su poslani a ja sam poslan čitavom čovjekanstvu Musliman zatim vjeruje da je sa njegovom poslaničkom misijom udaren pečat svim drugim poslanstvima da poslje njega neće više biti poslanika niti vjerovjesnika. O tome Allah Želešanuhu u suri Al-Ahzab kaže Ma kane Muhammedun eba ahadim mir riđalikum walakin rasul Allahi wa khataman nebijin. Muhammed nije roditelj ni jednom od vaših ljudi nego je Allahov poslanik i pečat svih vjerovjesnika. Ova negacija je opća i obuhvata i biološko očinstvo i očinstvo po osnovu posvojenja ili adopcije. Muhammed nije vaš otac biološki, on nije vaš biološki otac, niti otac po osnovu usvojenja ili posvojenja. Njegovo očinstvo, skrbništvo i briga su isključivo vjerskog karaktera. I zato se nakon ove negacije dodaje nego je Allahov poslanik i pečat svih vjerovjesnika kako se iz ove negacije ne bi razumjelo da kako se ne bi razumjela negacija svih veza između poslanika i ljudi koja se temelji na poslaničkoj pažnji i samilosti šta više Poslanik, posljednji poslanik, pečat svih poslanika, treba pokazati veći stepen brige i pažnje i samilosti od priješnjih poslanika. Jer nema više poslanika posljednjega koji bi mogli dopuniti, popuniti i nadoknaditi ono što je on propustio. I zato se to podcrtava na kraju ovog ajeta pečat svih vjerovjesnika. Dakle, ajetom se negira biološko i adoptivno očinstvo, ali se ne negira očinstvo koje ima značenje brige i pažnje i koje se zasniva na samilosti. Jer poslanik, sallallahu alaihihovo selam, u tom smislu otac svim vjernicima, a njegove žene su njihove majke. Ovim ajetom, ili ovaj ajet predstavlja odgovor munaficima, licemirima i jevrejima koji su poslanika s.a.v. potvorili za rodoskrvnuće zbog njegovog braka sa puštenicom njegovog posinka Zejda ibn Harifeta. Zapravo ovim ajetom se dokida džahilijetska praksa posvajanja tuđe djece i njihovog tretiranja kao vlastite djece. Poslanik s.a.v. se jedne prilike Obratijo ali radi Allahu anhu rijječima. Emma terda en tekune minni bi menzileti harune, min musa, lla enne hulane bi je badi. Je sili zatovoljan time. da budeš meni. Ono što je? Harun bio u Samo što poslije mene više nema poslanika. I ovaj hadis također potvrđuje da je poslanik s.a.v. posljednji poslanik i da je pečat svih vjerovjesnika. U apokrifnom hadisu, u lažnom, izmišljenom hadisu, se nakon ovoga poslije mene dodaje Illa en jesha Allah, osim ako Allah bude htio drugačije. A ovaj dodatak je dijelo Muhammeda ibn Sejida, za kojeg Buharija i Ahmed kažu da je bio lažov i da je izmišljao Hadis. hadise. Inače, ovaj čovjek je pogubljen u vrijeme vladavine Ebu Džafera, Al-Mansura, Abasijskog halife, zbog svojih heretičkih stavova. Ovaj dodatak, osim ako Allah bude htio drugačije, nema poslanika poslije mene, osim ako Allah bude htio drugačije, je izmišljen. Jedno od poslanikovi, salallahu alihi vasallam, imena je Al-Aqib onaj koji dolazi na kraju, poslje kojeg nema drugih, poslje kojeg ne dolazi nikom, onaj sa kojim se zatvara ciklus i krug poslanstva. I on je sam to protumačio, el-aqib, el-ledi la nebije badi. Ja sam el-aqib, onaj poslje kojeg nema drugih poslanika neke frakcije koje ne prihvataju činjenicu da je ciklus poslanstva završen sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam riječ hatem tumače kao zinet, ukras hatemun nebijin ukras svih poslanika, što je sa aspekta arapskog jezika apsolutno neprihvatljivo, jer Arapi nikada riječ hatem ne koriste u značenju ukras. Daga ga je Allah podpomogao muđizama, Allah želešanuhuje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam podpomogao mnogobrojnim mođizama, odnosno jasnim ajetima koji su potvrdili istinitost njegove poslaničke misije. Broj mođiza koje su date poslaniku sallallahu alaihi wa sallam prema nekim autorima Dostiže cifru od hiljadu. Najveća poslanikova, salallahu r.s. muadžiza, i najveći dokaz od svih dokaza koji su dati ranijim poslanicima, je besumnje Kur'an. Jasna knjiga. Dokaz koji je upučen ljudskom razumu i duši i koji će trajati bez prestanka do sudnjeg dana i kojeg niko neće moći promijeniti niti izmijeniti. Njegov sadržaj, forma, poruka, ljepota stilskog izraza, značenja i druge komponente koje bi mogli pobrojati ukazuju na njegovu božansku narav i da je on objava objavao cilnog i mudrog. Sam Kur'an u više navrata postavlja izazov ljudima koji ne vjeruju u njegovo božansko porijeklo da sačine govor ili bar jednu suru sličnu njemu. Poslaniku s.a.v. su sudate i druge velike muđize. Kao što je el-isra'u al-mi'erađ, nočno putovanje iz mescidul harama ili od mescidul harama do mescidul aksa. Zatim njegovo uzdignuće na nebo, o kojem Allah Želešanu kaže Usuri al-Isra subhana allazi asra bi'abdihi laylan minal masjidi al-harami ila al-masjidi al-aqsa allazi barakna hawlah min ayatina Uzvišena je neka je onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz Mesdžidul Harama u Mesdžidul Aksa su, čiju smo okolicu blagoslovleno blagoslovljenom učinili kako bismo mu neka znamenja, znamenja naša pokazali. Odatle je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzdignut do najviših visina. Tamo je vidio mnogobrojna Allahovilalishanu znamenja i vidio je Džibrila alejselam u njegovom stvarnom liku. Od poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem velikih mođiza je i rascijepljenje Mjesec Allahu dželle šanu ukaze i pterabeti saatu wanšqa al-qamar wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir Približio se čas i mjesec se raspolutio a oni kada vide kakav ajet okreću u glave i govore Čarolija ne Ibn Kesir u Elbidaje, u svom poznatom kapitalnom dijelu Elbidaje prenosi jednoglasan stav islamskih učenjaka u vezi sa ovim događajem, da se on desio. Ovaj događaj su posmatrali ljudi na svim dijelojima arapskog polotoka, ali i pored toga Mekelije, Kurešije, nisu povjerovali u poslanika s.a.v. i pravdali su se time da ih je poslanik s.a.v. općinio. Ovaj događaj se mogao pratiti i izvan granica arapskog poluotoka. Zapravo mogli su ga pratiti, moglo ga je pratiti cijelo čovječanstvo. Ibn Ketir u spomenutom dijelu navodi priča se da je negdje u Indiji sagrađena građevina na kojoj piše sagrađena u noći rastjepljenja mjeseca. Poslanik, poslanik sallallahu alaihi wa sallam a to spada također u velike mađize je bio zaštićen od svojih neprijatelja. Njegovi neprijatelji mu nisu mogli nauditi. Kao što se jasno može vidjeti iz mnogobrojnih slučajeva u kojima su njegovi neprijatelji pokušali ubiti poslanika, salallahu alaihi wa ali nisu uspjeli. Svima vama je dobro poznat slučaj Ebu Džehla, koji se zakleo latom je uz da će ukoliko poslanik sallallahu alihi wa sallam bude klanjao kod kabe na mjestu gdje su se kurejšije iskupljale ubiti poslanika da će mu svojom nogom stati na vrat i njegovu glavu zagnjuriti u pjesak kada je došlo vrijeme realizacije te zakletve iznenada se između njega i poslanika s.a.v. ukazao rov ispunjen plamenom i neka strašna stvorenja kako Ebu Džehl opisuje i on se povukao unatrad. Kaže je poslanik s.a.v. da mi se pokušao približiti Meleci bi ga rastrgali na komadiće. Poslanik s.a.v. i to je također jedna od njegovih velikih mođiza je bio zaštićen od svojih neprijatelja. Nisu mu mogli nauditi. Da ga je Allah potpomogao mođizama, te da je kao što je njega odlikao na drugim vjerovjesnicima, Njegove sljedbenike odlikovalo nad drugim narodima. Allah dželle shanuhu o tome kaže: "Kuntum khayra ummatin uhrijat lin-nas, ta'muruna bil-ma'rufi wa tanhawna 'anil-munkar, wa tu'minuna billah." Vi ste najbolji ummet koji se ikada pojavio. Tražite od ljudi tražite da se dobra djela čine a od hrđavih odvraćate i vjerujete u Allaha Njulešanu Allah Njulešanu hvali islamski umet kao ummet koji je upotpunio ljudske i moralne vrline postigao željeni stepen u vjeri zahvaljujući vjerovanju vjeri koja traži od njih da čine samo ono što je dobro i da izvršavaju naređenja svoga gospodara, ali i kao umet koji ulaže maksimalan napor da i druge uputi na pravi put, da ih odvrati od hrđavih dijela i uputi na dobra dijela. I od njih napravi moralna i ljudska bića. Zato je islamski ummet najbolji ummet. On se brine o sebi i o drugima. On nastoji da upotpuni svoje vjerovanje i svoju vjeru, ali isto tako nastoji da i druge izvede na pravi put. Allah Želešanuhu je islamskom ummetu dodijelio centralnu ulogu. Objajvio im najuzvišeniju knjigu. Poslao im najboljeg poslanika. Propisao najpotpunije i najsveobuhvatnije propise ili vjerozakon. Darovao im najlepše moralne osobine izveo ih iz tmina, džahilijeta i nepravde na svjetlo istine pravog puta, savršene mudrosti, apsolutne pravde i duševne i duhovne zrelosti. Zbog ovakve njegove pozicije, islamski ummet je često bio nameti ili bio meta napada i neprijateljstva sljedbenika knjige koji nisu mogli sakriti svoju zavist zbog mnogobrojnih blagodati kojima je Allah Želešanu odlikovao ovaj umet u odnosu na njih Poslanik sallallahu arīhu vselem u jednom hadisu kaže Ni na čemu nam jevreji ne zavide, kao što nam zavide na petku. Kibli i riječima amin koje izgovaramo u namazu za imamu. Allah je nas uputio da svetkojemo petak, a njih je ostavio u zabudi. Allah je nas uputio na ispravnu kiblu, a njih je ostavio u Zabludi. A jasno nam je zbog čega nam zavide na riječima amin, jer mi tražimo od Allaha Želešanu tim riječima da nas sačuva njihovog puta i njihove zabludi. Pored navedenog, musliman vjeruje da ga je uzvišen zadužio da voli svoga poslanika, da mu se pokorava i da ga slijedi. Musliman vjeruje u obavezu ljubavi prema poslaniku, njegovo slijedjenje, slijedjenje njegovih uputa i naredbi. I ne samo da mu je naredjeno da voli poslanika sallallahu nego mu on mora biti draži od roditelja od djeteta i od svih ljudi zajedno kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna habbe ilayhi min validehi wa waladihi wan nasi ejma'in Vaš vjerovanje neće biti potpuno i ispravno sve dok me ne budete voljeli i sve dok vam ja ne budem draži od vaših roditelja, djece i od svih ljudi zajedno A najbi najbolji dokaz te ljubavi je upravo sljeđenje poslanika i izvršavanje njegovih naredbi i preporuka. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Reci, ako Allaha volite, mene slijedite i Allah će vas voljeti i grijehe vam oprostiti te da je mimo svakog drugog dao najviši položaj u džennetu, El Vesile, rijeku Keuter, Bazin Haut, i hvaljeno mjesto El Meqamul Mahmud i to sve na osnovu sljedećih tradicionalnih i racionalnih dokaza. Allah Želešanu je poslaniku mimo drugih poslanika i mimo drugih ljudi dao četiri stvari. Prva je el vesila. A elvesila je posebno mjesto, posebna dereja, koja pripada samo njemu. Poslanik sallallahu alaihi wa sellem kaže Iza sami'tumul muazzine, fa kulu mitra ma yekul, summe sallu alaihe, fa innahu... من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشره ثم سلوا لي الوسيله فانها منزله لا تنبغي لعبد من من عباد الله ارجو ان اكون انا هو فمن سال لي الوسيله حلت له شفاعتي كدعويت kada čujete ezan, ponavljajte za moezino. A zatim donesite salavat na mene. Jer onaj ko donese jedan salavat na mene, Allah će na njega donijeti deset salavata. A nakon toga, molite za mene el vesilu. Jer je to stepen, koji ne priliči i ne dolikuje nikom od Božjih stvorenja. Osim nadam se meni. Ko bude meni tražio el vesilu dozvoljeno mu je moj šefat. <kuh> Ima će moj šefat. Halal mu je moj šefat. A mi hvala Allahu imamo dovu posle ezana u kojoj tražimo od Allaha ilvesilu za poslanika sallallahu alihi wa sallam. Dat mu je i il meqam il mahmud. Hvale je dostojno mjesto. A to je najveći šefat koji je dopušten samo poslaniku sallallahu alihi wa sallam i nikome drugom. O tom šefatu govori je riječi Allaha Đalešanu u suri El-Isra Asa in jeb' aseke rabbuke ma kamen mahmuda. Gospodar tvoj će ti na onom svijetu mjesto dostojno hvali darovati. Zbog čega je ovo mjesto ili ova pozicija ili ovaj šefat dostojan hvali? Zbog toga što će ovim šefatom Biti prekinuta agonija i strahote sudnjeg dana, strahote stojanja pred Allahom Đelešanu i konačnog početka suđenja ljudima za njihove postupke, zbog čega će svi ljudi, poslaniku Mohamedu s.a.v. zbog tog šefata biti zahvalni. I zato je to mjesto i ta pozicija hvale dostojna. Poslaniku sellem je dat i el-kausar. Allah želešanhu u suri inna a'tajna ili el kaže inna a'tajna ke el-kausar. Mi smo dali mnogobrojno dobro i višestruko dobro u kojeg izmežu ostalog spada i isto imena rijeka u džennetu. El Čija je dužina i širina mjesec hoda? Čija je voda bijelja od mlijeka i slađa od meda? Poslaniku s.a.v. je dat i haud. A to je bazen koji se nalazi ili koji će se nalaziti na mahšeru. Mjestu okupljanja svih ljudi na sudnjem danu. A ovaj bazin svoju vodu crpi iz keusera. El keusera. Dakle, haud je na mahšeru A ke Keuser je u žendetu. Poslanik s.a.v. kaže za haud da je površina njegovog hauda kao razmak ili prostor između Eile i San'i u Jemenu. Da je njegova voda bijelja od mlijeka, slađa od meda I da je broj njegovih ibrika, posuda, jednad broju zvijezda na nebu. Do njega se iz dženneta, kao što se kaže u drugom hadisu, iz dženneta pružaju dva žlijeva ili dva oluka. Jedan je od zlata, a drugi je od srebra. Molim uzvišenog Allaha žlježanu da... Se da našim poslaniku s.a.v. podari El Vasilu a da nama podari njegov šefat, njegovo zauzimanje, da poveća našu ljubav prema njemu da nas sačuva od svega onoga što nas udaljava s njegovog puta i da nas zaštiti od šeitanskog djelovanja, akulu kauli hada واستغفروا الله لي و لكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم